Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по българското национално радио. Политиките на Европейския съюз към южните и източните му съседи – това е темата ни днес в Евранет+. Регионалната комуникационна програма включва два компонента – страните от изток и от юг на Европейския съюз, които се явяват на практика съседни държави. Географският обхват на тази програма се простира върху 17 държави. Сега на телефона е Христо Христов, който е програмен менеджер външни отношения в тази регионална програма за как се провежда Нейбърхот Саут, близко съседския юг. Добросъседство добро <laughs> по отношение на съседният юг. Вие всъщност ме напомнихте за нещо много интересно, че всъщност нашата политика на добросъседство на Европейския съюз на български има един много добър превод. Нали? Не става въпрос само за съседски отношения на, на съседи, а добросъседство. И от тая гледна точка нали, позитивният елемент ми се струва нещо много положително нали? като, като, като превод. Кажете ни, защо е важно за Европейския съюз да познава добре съседите и а как ги опознава? Имате един инструмент, така нареченият барометр, чрез който натрупвате и бази данни за това а, какво е отношението към Европейския съюз в тези съседни държави от а, източната и от южната граница на Европейския съюз. Нашият просперитет, нашата сигурност директно зависи от това, какво се случва извън границите на Европа. И помощта на уязвимите, изкореняването на бедността е залегнало като основен приоритет в Европейската политика за добро съсество. Не, не само така, и всички основополагащи документи също така и на, на Обединените нации. И ако искаме ние, наистина Европейският съюз да може да помогне на съседите си, ние първо трябва да познаваме техните проблеми, начинът им на мислене, начинът на общуване. И ако искаме те самите да разбират и да споделят нашите ценности, в същото време, ние трябва да разберем техните да откликнем по-адекватен начин. Освен познание, тази програма включва и комуникационния елемент към кого е насочена програмата, към политиците, които взимат решения обикновенно за пари, за отделяне на помощ и за развитие, към обикновените граждани на Европейския съюз, които като да накоплаци доставят тези финансови средства или към гражданите на съседния Юг или Изток. Вижте, аз работя в областта на развитие и сътрудничество. Това означава, нали, дългосрочни политики, които имат за цел да популяризират ценностите на Европейския съюз, но в същото време да опознаем съседните държави и да им помогнем в тяхното развитие. Регионалната комуникационна програма има много силен заложен елемент на свобода на изразяване. В много от тези държави, може би в Северна Африка, Практики не са толкова напреднали. И е, от тази гледна точка ние искаме този инструмент, който е всъщност барометърът за добро съседство, да се превърне в един инструмент в ръцете на, на хората, които живеят там, в ръцете на гражданските общества. Последният барометър, който ние направихме на практика за гражданско общество, показва, че около 50% от хората в Северна Африка дори не са и чували за терминът гражданско общество. Дори не искаме, бих казвала, и да интерпретираме тези данни, а да оставим това да бъде направено от самите хора, които живеят там. Да. се оказа горещо място с арабската пролет и с процесите в близкия изток, а пък изтокът, по дефинициите с които вие боравите, изтокът и югът от, да. по отношение на Европейския съюз, изтокът стана горещо място заради драмата в Украина, но и в двете полета виждаме динамични, драматични процеси и за жалост войни в момента и в Украина и в Газа. Да. За това ми е любопитно как тези проучвания, които правите в рамките на добросъседския барометр на Европейския съюз, помагат за разбирането на процесите и дали те се взимат под внимание, когато се изработват общите политики на европейско ниво. До каква степен отделянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие се базира върху данните, с които вие захранвате? Да. 19 август е денят за световната хуманитарна помощ. И не бива да се забравя, че през 2013 година Европейската комисия е помогнала на повече от 124 милиона души в целия свят, над повече от 90 страни. Разбира се, ние постоянно балансираме между политика за, как да кажа, сътрудничество и развитие, което е една дългосрочна политика, и политика, където се налага повече хуманитарна интервенция. За съжаление, както Вие споменахте, в а, няколко страни и в а, Северна Африка и в Южното Средиземноморие и, и на изток. Ние вече в един момент преминаваме към необходимост от хуманитарна помощ. Нали? която виждате сложната обстановка в Либия, която виждате горещата война в Сирия, която виждате това, което се случва на изток в, в Украина, разбира се, е необходима хуманитарна помощ. Но нашия барометр, за съжаление, не може да функционира в състояние на открита гореща война. Ние, за съжаление, не можем да изпратим хора в Сирия, които и да им зададем въпроси за това, как те се отнасят към европейския. Сиус просто, просто не е подходящият момент. Нашият барометър може да функционира в, в установка, която е мирна установка и поради тази причина ние дори, мисля, че прекратихме в, в Сирия. Става въпрос, че хората трябва да се намират в, в една спокойна установка. Все пак става въпрос за 30-минутни интервюта, които са лице в лице, в които се говори за сътрудничество, в които се говори за европейски практики, ценности и така нататък. В състояние на трудна хуманитарна установка това е... Това е Обобщим от изследванията, които сте правили до този момент, как се възприема Европейския съюз на изток и на юг? Какви са разликите? Какви важни теми излизат? Първо, имиджът на Европейския съюз е, е стабилен. Второ, хората имат изключително позитивно мнение спрямо Европейския съюз. Бих казал, че дори в сравнение с други регионални организации и световни организации, Европейския съюз излиза директно след националните правителства, нали, като фактор, който е важен фактор в развитието на, на, на тези държави. Вторият интересен момент е, че около 60% одобрение имич, нали, на, на, на Европейския съюз. Ако сравним това с данните от Евробарометъра, ние ще видим, че а, а, в самата Европа европейците имат по-различно мнение, да кажем... Става въпрос за проценти от рамките на 30%. Тоест хората, които се намират извън Европейския съюз, имат един изключително, изключително добро виждане за Европейския съюз. Ако говорим за Армения, става въпрос, например, за около 70%. И от тази гледна точка имаме потенциал, Европейския съюз има потенциал да превърне това положително мнение в, в една база за добро съструва Накрая защо философията аз да съм добре, но на вуте също да му е добре, <сък> <сък> за разлика от така прочутата българска сентенция, защо тази философия, че и на съседа трябва да му е добре, е важна за Европа. Разбира се, че това, което се случва извън Европа е изключително директно свързано с процесите в самия Европейски съюз. Последният евробарометър, който се е извръща на територията на Европейския съюз, показва че 9 от 10 европейци Читат, че помощта за държавите около Европейския съюз е изключително важна. И мисля, че това, което вие казахте, че ако на ВУТа му е добре трябва и на съседа да му е добре, е изключително подходящо. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио.